біля когось, доглядати когось, ходити коло когось. Є російські відповідники «ухажувать», «сматреть», «присматрювать». Однак російське дієслово «ухажувать» може бути відповідником до кожного з наведених українських дієслів, зате не кожне з них відповідає російському «ухажувать». Якщо, приміром, цілком природно по-українському звучить фраза ні, ти насамперед скажи, що то за дівчина була, до котрої ти тут залицявся, Шанко. Або чоловіка стрінула, як ластівка, впадала і покірно лащилася до нього. Ле, то ніяк не можна сказати, хворий був у тяжкому стані, і тому коло нього треба було весь час упадати. Дієслова слова «залицятись», «упадати» належать до семантичної групи, об'єднаної поняттям кохання чи симпатії. А коли йдеться про догляд дитини, людини, що опинилася в безпорадному стані або хворого, там треба вживати дієслів «доглядати», «ходити». А оришка стара вже не здужала тільки того, що доглядає дитину, пана Смирний. Стара циганка взяла Остапа під свою опіку. Вона ходила коло нього, варила йому зілля Коцюбинський. Забуваючи про ці слова, в українській мові дехто зрідко вдається до російського «ухажувать», нашвидку переробивши його на український кшталт. «Мати вже два тижні хворіє, і крім мене нема кому за нею вхажувати». Замість правильного нема кому доглядати її, або нема кому ходити колоний. неї. Збутися і здійснитися, справдитися. Слово «збутися» в значенні «здійснитися» дедалі більше з'являється на сторінках газет, художньої літератури і публіцистики. Знімаючи з ужитку давні українські слова здійснитись, справдитись, як це бачимо хоча б у фразі взяті із газетної статті. Пророцтво Кобзаря збулося. Творчість Котляревського мала дієву вплив на розвиток нової української літератури. А тим часом слово збутись відповідає насамперед російським ізбавитися, освободиться, отделаться. Біда здибає легко, та трудно її збутись. Номис. Так вони липнуть до того, як мухи до меду. ледве вже ми їх збулися. Марко Вовчок. Брянський допомагав Васі збутися легковажних підозр. Гончар. Наша класична література і фольклор, відповідно до російських, збиться, асуществиться – Користувалися словами здійснитися. Що недавно бачу у мріях, тепер здійснилось Коцюбинський. Справдитися, той сон твій справдиться Шевченко. Чи варто заради двозначного слова збутися у значенні російських асущевіться, збиться, нехтувати і навіть забувати давні українські слова? Певно, що ні. Здійснити, справдити, учинити, зробити, накоїти. П'яні молодики здійснили цей зухвалий злочин. Йому соромно за здійснений злочин. Читаємо в газетній замітці і дивуємось, навіщо тут ці врочисті слова «здійснити» і «здійснений», коли оповідається про такі мерзенні вчинки, як «злочини». Невже в нашій мові нема інших підхожих слів? Адже дієслово «здійснити» або «справдити» каже про те, що якусь ідею чи думку довгий час далеко від дійсності пощастило нарешті обернути у дійсність. Піонери Остерського району на Чернігівщині здійснили похід слідами партизанських загонів Великої вітчизняної війни, літературна газета. Так сказати міг би я, але де сила, щоб оце справдити?»